У кінці коридора солодко пахло тютюновим димом. Біля дверей до туалетів велика табличка повідомляла, що тут можна курити. Козюринко витяг сигарету і приєднався до компанії чоловіків, що жваво розмовляли в кутку. Ніхто не звернув на нього уваги, видно, розмова цікавила всіх. Тільки зовсім, що медий хлопець у канарковій теністі зміряв Романа Панасовича відсутнім поглядом та відрезує дві очі, кинувши якусь репліку високому чорнявому чоловікові. Той щось запально говорив, забувши про сигарету, яка вже мало не присмалювала йому пальців. Цей комплекс не має ніякого ні архітектурного, ні історичного значення, почув Козюренко. Його треба знести, поставивши замість тих, я б сказав, жахливих споруд, світлі будівлі з бетону і скла. Уявляєте собі, над річкою височать бетон і скло, і сонце віддзеркалюється у вікнах. Ну, осудливо прогудів басом й товстун. Він знервовано кинув невикурену і до половини сигарету. Тобі б дати волю, ти б і на місці московського Кремля поставив без з бетону і скла. А те, що Кремль гордість народу і символ його стійкості, на це тобі наплювати. Е, ні. Ти не рівняй Кремль із нашими баштами. Зводили їх коли? Не більше, як два століття тому. Зараз ми розкопуємо старовинні зруби. Цими будівлями свого часу ніхто не пишався. Люди просто жили в них. А тепер вони безцінні. І вчені вважають цю знахідку унікальною. Ну то й що? А те, що через тисячу років ота кругла башта стане такою ж унікальною спорудою. А для коробок з ботону і скла знайдеться інше місце. Товстун поглянув на годинник, запоспішався, забалакався з вами, а в мене робота горить. Високий несхвально подивився йому вслід, мовив зверхню пупом землі себе вважає. Зробив тебе за відділом, ну і сиди, керуй потихеньку. Він пішов за товстим, щось буркучучи підніс. Козюренко лишився з юнаком у канарковій теністі той уже докурював, роблячи останні поспішливі затяжки. Полковник хотів зав'язати з ним розмову, та раптом його погляд зафіксував щось важливе. На мить згадав котедж професора Стаха. вузькі дерев'яні сходи і пляма від цигарки, розчавленої просто на приступці. Те ж саме було і на квартирі Недбайла. І тут, на підвіконні, сліди від погашених цигарок, чорні сліди на білій олійній фарбі, а в кутку урна, в яку всі кидають недокурки. Хлопець теж кинув, туди недокурок, і пішов. Стривайте, зупинив його Козюренко, хвилинку. Той повернувся, дивлячись очікувально. Козюренко вказав на сліди від недокурків. Якось негарно виходить, мовив суворо. Люди культурні, та й урну поставлено, а не порядок. Так і пожежу можна вчинити. «У нас такої звички нема», – почав виправдовуватися хлопець. «Як нема?» – вражено вигукнув Козюренко. «Сліди є, а звички нема?» «А, – скривився хлопець, – за всіма не стежиш, різні люди тут. І все ж не знаєте, хто має звичку гасити цигарки саме так?» – наполягав Козюренко. «А хто ж його знає?» – юнак пішов. Козиренко завітав до місцевкому інституту. Відрекоменувався голові, розповів, яку має справу, і попросив негайно скликати дружинників. Зійшлися до кімнати місцевкому хвилин через 15, зацікавлено позираючи на незнайомця в сірому костюмі. «Ми розшукуємо небезпечного злочинця», – сказав Козиренко. «Знаємо, що звуть його Семеном. Він курить цигарки любительські» і має погану звичку гасити недокурки, об що трапиться. Чоловік років під тридцять, може молодший, чорнявий, високий. Не виключено, що займається самбо. Ось, мабуть, і все, що ми знаємо. Та у вас в кінці коридора, де курять, на підвіконні сліди від погашених цигарок. У кімнаті запанувала тиша. Козиренко допитливо вглядався в обличчя присутніх. «Симен?» – нарешті перепитав один дружинник. «Здається, є такий синя».